панораму вічності, вона збагне, і тоді піде за ним. Це саме те, чого йому не вистачало, рідної душі. Так тяжко, невимовно тяжко йти в безодню, не маючи поруч коханого серця. З ким же запалиш вогні нового життя серед пустелі вічності, хто освятить вільне творення духу, то стане Євою нового світу, лише вона, лише та, яка вічно живе у серці. Ісідор рушив до міста, поволі мірюючи прибережні піски втомленими ногами. Вулиці Олександрії зустріли його тривожними криками, розлюченими юрбами людей, багряними пожежами, заграв від яких танцювала над ветхими стінами. Що діється? запитав він Чинця, який пробігав з смолоскипом вузенькою вуличкою. Відьму схопили. Дочку диявола, засміявся зловісний чернець, вимахуючи димлячим смолоскипом. «Тут їй і кінець. Догралася дочка сатани. Яка дочка сатани? крикнув Ісідор, відчуваючи, як холоне в нього тіло і дрібно трясуться руки. Гіпатія, язичеська свята, зареготав чернець і побіг далі, щось несамовито гукаючи. І Сідор кинувся бігти. Ноги підгиналися, в грудях закипало сухе повітря. Нічим дихати. Доле це він винен, не затримав її. Це відплата за його черствість, за зраду життю! Навіщо тепер йому небесна повнота, навіщо все осяжне блаженство? То насмішка Мари, то байдуже порожнеча. Як не стане її, то проклята вся безконечність. Не може так статися. Він знайшов її, щоб знову і знову втратити. Він біг на крики товпища. Відчував, що не встигне. І знав, що біжить їй назустріч по найтонші нитці над прірвою. А гіпатію котила на гребені. Кривавої хвилі, невблагана юрба фанатичних ченців. Вони схопили її, коли вона повернулася з музею зірвали вбрання і оголину беззахисно як статую прадавньої богині, повели до християнського храму. Гриміли врочисті крики, вигуки впиналися в її душу, як плювки демонів. Але вона не чула їх, не бачила облич, знала, що це останній шлях, з якого нема вороття до рідної школи, до прозорих очей Теона, до листів Сінезія, до зморнілого лиця Ісідора, до спогадів дитинства. Ісідор рвався крізь дику фанатичну юрбу, бив по звірячих обличчях кулаками, кричав щось і не міг пробитися туди, де в обіймах багаторукого дракона – Звивалося в передсмертні агонії прекрасне тіло титаніди Гіпатії. Град каміння падав на полюстки божественної лілеї, ламав тичинки, кривав райдужною кров'ю байдужий прах землі. «Прокляті! Прокляті!» – кричав Ісідор і простягав руки до багряного неба, в якому гуляли пожари і сміялися хижі обличчя богів. Не було ні людей, ні землі, ні болю, ні смерті – над світом котилася, вирувала дика стихія. Кривава ріка несла води до нескінченної прірви і спадала страшним водограєм у безвість і не могла наповнити жадібної пащі часу. На хвилях крові пливли їхні очі, двоє паро чай, чорні і блакитні. Поглядаючи зустрілися, і блакитні втікали у далич, а чорні гналися за ними і не могли догнати, і не могли догнати. А лаштувала човник серед суцільної світової пітьми, казковий човник, і співала свою останню улюблену пісню. «Море, море, кохане, подарую черепашку казкову, я втечу на світанні, на простори привільні, чудові. Дивне слово я знаю, черепашку чарівну отую, В чужинецькому краї в корабля зачоклую. Хмари, хмари крилаті, подаруйте дощі небувалі, Щоб чужинці прокляті і не чули, і не знали, Як по річці грозовій мій кораблик поплине до моря.